BOKTU 39. 39. 39. Protesia. Motorstop. p Motorstop. Pumpen till att gå. Var är närmaste bensinstation? Var är närmaste bensinstation? Yangrösten är på din b a Jag har fått punktering. Jag har fått punktering. Byt yngröst för mig. Kan du byta d ä c k Kan ni byta d ä c k Jag vill ha diesel 2-3 liter. Jag behöver ett par liter diesel. Jag behöver ett par liter diesel. Dissan i n t i n n ö benzin l å t a Jag har slut på benzin. Jag har slut på benzin. Kunne m i a l o n m e d k en s e n Har ni en reservdunk? ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะว่ r ร์แคนยา i ิง a าว่า a ์แคนยาริงดิฉันต้องการรถลากค่ะยีเดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะยาเล Jag letar efter en verksta. d e har hänt en olycka. Det har hänt en olycka. Tug telefonen närmast är. Var är närmaste telefon? Var är närmaste telefon? Kunnar du ha en mobiltelefon? Har ni en mobil på er? Har ni en mobil på er? Vi behöver hjälp. Vi behöver h j ä l a m i g en t e e o n Ring ä k a n l ä k a i n e f t e e a r e r i e ä i läkare. Ring efter en l k a r i n g efter en läkare. Ring efter en läkare. Ring efter en läkare. r i n e f t e e r e r ä l ä t a r a r a i t t i k a r i n g efter en läkare. Ring efter en läkare. r e k t a r Ring a i t t i k a Ring, Ring Era p ู polisen ริ้งผู้พลีสั n ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะเอราวัปปะท k กเรราวัปปะ a ักขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะเอชช k ร์คูตทัขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Kan jag få e r t registreringsbevis tack? Kan jag få se e r t registreringsbevis tack?